Josep, una victòria 3 a 2, eh, com, com has vist el partit? Molta atenció, no? Moltíssima, moltíssima. És un partit, era un partit molt important per tots dos. Vull dir, ell ens han empassionat molt, s'hi jugàvem molt, nosaltres també. Ha sigut un partit de, de molt de nervis i molt de... No ha sigut un partit maco, però ha sigut un partit de, molt emocionant. Amb el que a veure en aquesta categoria, en aquesta zona catalana, és agrair no veure partits ja tan igualats com aquest? Sí, la veritat és que sí, perquè, vull dir, passem d'un extrem a l'altre, vull dir, Seria més bo per tothom que, ja, que sigui més nivellada aquesta categoria, que es posin equips més més nivellats. Mm -hmm. Ara després de la victòria amb el Sant Pere, suposo que més tranquil, noia? Ja. Una, una miqueta ja. més tranquil, la veritat que sí. I ara ja dir, aquesta setmana pensarem el partit de dissabte que ve amb l'Startit, que és molt important per nosaltres i ja, ja, ja ens hi jugarem tot. Com, com has vist el partit avui, Josep? Explica'ns una mica. Bueno, ja t'ho he dit, és un partit que ha sigut amb molta tensió, molt de nervis, estava tothom... Jugava, ens jugàvem moltes coses i bueno, les jugadores estaven una mica nervioses tant per un costat com per l'altre, fallaven molt de passes, però bueno ha sigut, el partit ha sigut molt igualat fins que hem tingut la sort de fer el tercer gol i llavors bueno, ja ha sigut ja més bé per tots. Doncs Josep, de veritat, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres.